Розділ 34 Як я вже й казав, тепер я письменник. Багато критиків вважають, що пишу я гівняно. Досить таки часто я з ними в цьому погоджуюсь. Та все одно страшно вписувати ці слова «незалежний письменник» у графу «Вид діяльності» на бланках заяв, що їх видають у кредитних відділах і в кабінетах у лікарів. Моя історія так нагадує казку, що це якийсь клятий абсурд. Я продав книжку, за нею зняли кіно. Кіно здобуло схвальні оцінки, плюс то був справдешній хіт. Усе це сталося, коли мені ще не було 26. З другої книжки теж зробили фільм, а потім із третьої. Кажу ж вам, клятий абсурд. А тим часом дружина наче й не проти, що я вічно стерчу вдома, і в нас уже троє дітей. Усі вони здаються мені досконалими, і переважно я щасливий. Але письменницька праця не така легка і не така весела, як це було колись. Часто дзвонить телефон. Іноді болить голова. Дуже сильно болить. Тоді доводиться йти в затемнену кімнату, лягати і чекати, коли біль мине. Лікар каже, що це не справжні міграні. Називає їх стресовими і радить пригальмувати з роботою. Іноді я переживаю за себе. Яка ж то дурна звичка. Та все ж я не можу перестати. Я міркую над тим, чи є якийсь сенс у тому, що я роблю, чи як розуміти цей світ, де людині може й набриднути, грати в гру, уявімо. Але дивно, що я знову здибав Ейса Мерила. Мої друзі померли, а Ейс живий. Я побачив, як він виїжджає з парковки перед фабрикою після гудка о третій, останнього разу, коли возив дітей додому провідати тата. Замість Форда 52-го року він водив тепер Форд Універсал. На бампері красувалася вицвіла наліпка Рейган Буш 1980-й. Стрихся Ейс їжачком та ще й розтовстів. Гарні гострі риси обличчя, які я пам'ятав, поховала під собою лавина жиру. Малих я ненадовго лишив із татом, а сам пішов у місто купити газету. Я стояв на розі Мейн і Карбайн, чекав, коли можна буде перейти на той бік, і він ковзнув по мені поглядом. Навіть і сліду впізнавання не промайнуло на обличчі цього 32-річного чоловіка, котрий в іншому часовому вимірі поламав був мені носа. Я спостерігав, як він скеровує універсал на незаасфальтовану стоянку біля стиглого тигра, вилазить із машини, підтягує штани і заходить усередину. Я уявив, як він відчиняє двері, і на коротку мить назовні вириваються звуки музики кантрі, віє кислим пивом Нікі Гансет на розлив. До нього вигукують свої привіти інші завсідники, а він зачиняє за собою двері та вмощує жирний зад на тій самій табуреці, яка тримала його щонайменше по три години на день протягом усього життя, крім неділь, відколи йому виповнився 21 рік. От ким став ейс, подумав я. Я перевів погляд ліворуч і за фабрикою побачив річку Касл. Уже не таку широку, як колись, зате трохи чистішу. Вона все ще текла під мостом, який з'єднував Каслорок і Гарлу. Залізничного мосту вище за течією вже нема, але річка досі живе. Так само як і я.